la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul 193 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mesajul intrinsec al programelor acestora este alcătuit, este constituit dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță și preluată apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, prezentată sub programe a câte 30 de minute fiecare, de maniera celui de ast. Iubiți ascultători, meditația noastră asupra cuvântului Domnului va începe astăzi cu prileziul versetului 38 din Evanghelia după Matei, capitolul 22, numai înainte însă de a parcurge episodul următor din călătoria aceea prin pustie a familiei cu șapte copii relatată de eroina în persoană. Cu prilejul lecțiunii trecute am aflat că purtarea de grijă a Domnului care se arăta prin misterioase persoane de care se folosea ca să-i trimită cele necesare ca și de corbii lui Ilie în pustie, această grijă, deci, a Domnului începuse să-i trezească simțiminte de temere cu privire la cei care îi trimiteau bunurile. Astăzi aflăm însă că, deodată cu Corbi, am primit și o sarcină, spune eroina, care ne-a obligat la mulțumire și astfel aminteam zilnic în fața tatălui nume cunoscute și necunoscute și, în acest pustiu, am trăit mai mult ca oricând realitatea unității sfinților de pe pământ. Furtunile de zăpadă venite dinspre răsărit au deranjat zborul liniștit al corbilor. Au acoperit coliba noastră, au baricadat ușa, încât a trebuit să tăiem un tunel ca să putem ieși. Lipsa a bătut din nou la ușa noastră, proviziile s-au consumat și a trebuit să ne zbatem și peste aceste zile ca să ajungem ziua de mâine. Atunci am avut îndemnul ca în loc de pâine să spun istorioare copiilor și acest schimb a avut efect. Le povesteam istorioare una după alta și când le-am epuizat am început să inventez povești. Mai că mă despătam și eu în ceea ce le povesteam. Există în om și foamea după pâine, dar și foamea după povești deopotrivă. N-am putea spune că prima este întotdeauna mai accentuată. Actorii principali ai povestirilor mele străbăteau peste multe obstacole și de necrezut, luptau lupta cea bună și biruiau peste necredință, îngrijorări, frică și așa mai departe. Balaurul cu șapte capete. Simțeam că aceste povești îmi erau insuflate de Îngerul Domnului, nu erau doar născociri ale fanteziei mele. Într-o seară mohorâtă de iarnă, am auzit o bătaie puternică la fereastră și, lângă lumina slabă a lămpii de petrol, ne-am cutremurat de frică. Am deschis cu teamă fereastra, deoarece din cauza zăpezii nu puteam ieși pe ușă. Prin deschizătura mică a ferestrei, împreună cu cristalele zburătoare de zăpadă, a apărut o mână cu pâine proaspătă. Aceasta s-a repetat de două ori una după alta. Corbul n-a vorbit. Dar o lumină slabă i-a luminat fața. Înainte de a fi dispărut în întuneric, l-am putut recunoaște. Era omul care transporta pâine pentru oficialități. Un om cu totul de căzut. Și acum el aducea pâine pentru cei neoficiali. Cine l-a trimis? Nu știm. Dar una știm că Dumnezeu poate avea chiar și astfel de corbi. Din clipa aceea a ajuns și numele lui pe lista acelora pe care a trebuit să-i amintim în fața tatălui nostru. Știți, s-a mai întâmplat și așa că trimițul ceresc s-a prezentat într-un mod cu totul neașteptat. Spre exemplu, într-o seară de vară, înainte de culcare, stăteam în cămăruța noastră, deodată pe neașteptate, pe ușa deschisă, a apărut o pâine. Miria noastră a fugit afară și un câine mare în ușă, cu ochi scânteietori, dădea prietenos din coadă. Nu știam acum dacă trebuie să ne temem sau să zâmbim. Câinii lupi de altfel nu erau priviți ca semne bune. Căutam să văd uniforma în spatele lui, dar n-am văzut pe nimeni. Cine știe dacă nu domnul oștirilor a poruncit Chiar unuia în uniformă să aducă pâine lui Ilie. Iubiți ascultători, episodul rezervat pentru lecțiunea de azi se încheie la punctul acesta. Pe măsură ce vom înainta în derularea acestei povestiri, vom avea prileziuri tot mai numeroase de a ne rușina toți aceia care avem o credință atât de mică. Vom vedea cum Domnul Dumnezeu folosește în chip minunat de-a dreptul uimitor tot felul de mijloace ca unul, ca la care El le-a făcut pe toate și le ține în ființă. Doresc sincer ca atât eu, cât și toți cei care ascultăm aceste istorisiri, să avem maximum de beneficiu din ele, învățând să ne încredem în Domnul și niciodată bizuindu-ne pe mijloacele văzute, nici atât pe cele închipuite de noi. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Binecuvântează-te rugăm ascultarea cuvântului care ne stă în față și motivați fiind de exemplul acestei eroine a povestirii adevărate, cu atât mai mult să învățăm să te cinstim cu încredere, primind toate lucrurile din mâna ta, știind că toate lucrează la un scop și anume Domnul Isus Hristos să-i achip în viețile noastre. Te rugăm aceasta pentru slava ta și pentru bucuria noastră veșnică. Amin.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 tu mai zbavi când ziceam că sunt pierdut tu îți-au senyor ai și din toate nu mai tu mai zbavi toți trecem prin momente critice în viață Aceia care îl au pe Domnul Isus Hristos îl iau cascut și pavăză. Dar oare pe cine vor lua cei care nu-l au și se sprijinesc numai pe lucruri văzute? Ce bine ar fi iubite, ascultător, ca dacă nu-L ai încă pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor și Domn al vieții tale, să te grăbesc să faci lucrul acesta, ca să ai la cine să strigi atunci când toate cele văzute și închipuite de tine, atunci când nimic din cele ce sunt sub soare nu te mai pot ajuta. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către Cuvântul lui Dumnezeu și ne vom începe meditațiile noastre cu prilejul versetului 38 din Matei, capitolul 22, verset care sună astfel. Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă. Cuvintele acestea parțin Domnului Isus și sunt răspuns date unui învățător al legii care venise să-L ispitească și a pus întrebarea, care este cea mai mare poruncă? Iar Domnul Iisus, ca să-i răspundă acestuia, i-a dat cuvintele pe care le-am ascultat și anume, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Haideți împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, să cugetăm puțin asupra acestui verset. Dragostea întotdeauna este întâi, totdeauna este mare, pentru că ea este Dumnezeu. Drumul până la dragoste este o poruncă. Dar cine a ajuns la dragoste, cine a fost aprins de focul ei, acela nu mai consideră poruncă. El iubește căci nu poate trăi altfel. E atât de natural să iubești după ce ai ajuns la dragoste, pe cât e de natural să tragi aer în piept, cât e de natural ca un lucru care cade să ajungă jos și nu sus. Este natural ca bătăile inimii, ca însăși viața. Cum adică să mai poruncești inimii să bată sau să se oprească? Ea împlinește ceea ce este natura ei. Cine iubește cu adevărat, nu are nevoie să îi se poruncească. Iar unde este poruncă, nu s-a ajuns încă la dragostea care este cea din tâi dintre toate lucrurile vieții. Dragostea, așa cum s-a zis, nu este poruncă, ci este însuși Dumnezeu. Drumul până la el, da, este poruncă. Cine a ajuns la dragostea față de Dumnezeu și aproapele, a ajuns la lumina cunoașterii. Numai în dragostea care vine de la Dumnezeu, vedem adevăratul chip al tuturor ființelor și al lucrurilor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și numai cine îi plinde dragoste, este ferit de păcat. Într-o veche carte creștină, care datează încă de pe vremea apostolilor, numită păstorul lui Herma, citim următoarele. Când are cineva butoaie de vin, controlează mereu numai pe cele aproape goale, căci în acestea vinul se acrește mai repede. Tot așa și diavolul vine la și aproape goi, la cei plini vine degeaba. Încheia citatul. Tot așa stau lucrurile și când este vorba despre dragoste. Cu cât inima este plină de acest dar ceresc, cu atât este mai scutită de ispite pământești, cu atât nu mai încap în ea alte lucruri străine de dragoste. Totdeauna locul gol din inimă este folosit de diavolul și cunoaștem că nu suntem plini până sus prin faptul că mai dorim și alte lucruri. Cel care iubește cu adevărat, nu poate fi mulțumit dacă nu simte că iubește atât cât este el iubit. Dacă am ajuns să știm cât ne-a iubit pe noi Dumnezeu, trebuie să ajungem să-i răspundem cu o iubire asemănătoare. Și aceasta nu din poruncă, ci din starea de dragoste în care am ajuns. Dragostea naturală este adevărata dragoste, cea din și cea mai mare dintre bunurile vieții. Ea este lucrarea lui Dumnezeu în inimile noastre. În versetul următor, la versetul 39 din Matei 22, Mântuitorul continuă cu aceste cuvinte: Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. A doua poruncă mare, după porunca dragostei, este dragostea. Și a treia este, ați ghicit, tot dragostea. Dragostea de Dumnezeu se verifică prin dragostea față de aproapele. Aproapele luminii este altă lumină. Aproapele apei este apa. Aproapele aurului este aurul. Tot ceea ce este de aceeași natură se poate apropia și se poate contopi fără să producă nicio tulburare. Domnul Isus a luat trup omenesc, pentru a se putea face aproapele nostru și astfel să ne poată ajuta. El a luat natura noastră ca să ne poată da natura lui. S-a făcut una cu noi, printr-o moarte asemănătoare cu a noastră, ca să ne facă pe noi una cu el, printr-o viață asemănătoare lui. Numai când te lepezi de tine, poți să te apropii de alții. Boabele de struguri se pot apropia unele de altele în chip desăvârșit numai atunci când sunt zdrobite, când își pierd personalitatea, când se contopesc unele cu altele în vin. Boabele de grâu de asemenea se pot uni în chip desăvârșit numai în pâinea coaptă. În versetul amintit mai sus, Domnul Isus pare să încurajeze individualismul și orgolul când spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, adică tu să fii întâi. De fapt însă aici se arată cea mai desăvârșită lepădare de sine, căci nu te poți apropia de nimeni dacă nu te-ai lepădat de tine însuți. Nu poți iubi cu adevărat dacă nu ești lepădat de propriul eu. Cei aprinși de focul soarelui dreptății, cei născuți din Dumnezeu, au aceeași natură și se pot apropia unii de alții. Aproapele copilului lui Dumnezeu este alt copil al lui Dumnezeu, întrucât toți copiii lui Dumnezeu sunt un singur trup. Considerând pe unii drept ca pe tine însuți și pe tine însuți ca pe altul, poți cultiva fără frică individualismul și orgoliul. Când ai trecut de noțiunea eu, când știi că ești o picătură de sânge în marele trup al Domnului Isus, poți fi liniștit că nu te mai învinge egoismul. Egoismul adevăratului credincios este altruismul. Io-ul tău este realizat în alții de aceeași natură cu tine. Și cum fiecare să se străduiește, să se libereze pe sine de suferință, să caute să desfințeze suferința în felul acesta pentru toți. Dar aproapele meu este orice om, chiar dacă nu-i copil al lui Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus a apropiat de noi atunci când zăceam în întunericul păcatului și al morții și cu mare dragoste ne-am mântuit. Tot așa și noi să ne apropiem cu dragoste de orice om în că și el va fi un copil al lui Dumnezeu. Să ne facem asemenea lui, dar fără păcat, pentru a-l ridica din starea lui. Să ne facem tuturor, toate, pentru a-i ajuta la mântuire pe cât mai mulți dintre ei, așa cum spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 9. Ajută-ne, Doamne! Amin! În versetul următor, în versetul 40 de la Matei 22, Domnul Iisus conclude răspunsul dat acestui fariseu prin cuvintele În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dragii mei, tot ceea ce nu poate fi cuprins în dragoste nu este din Dumnezeu. Dreptate fără dragoste este strâmbătate goală și adevărul fără lumina dragostei este minciună întunecată. Cele mai frumoase virtuți, dacă sunt lipsite de dragoste, sunt păcate acoperite mai periculoase decât păcatele descoperite. Tot ceea ce nu este luminat și încălzit de soarele dragostei este mort și întunecat. Credința care nu lucrează prin dragoste, cum spune la Galaten 5.6, este falsă. Adevărul neîmbrăcat în dragoste este o teorie moartă. Dreptatea fără duhul dragostei este o sabie neînduplecată. Orice lucrare, orice virtute și orice luptă devine frumoasă prin dragoste. Toate virtuțile dacă sunt lipsite de dragoste, sunt fără nicio valoare, deci pot lipsi. Dragostea singură însă înlocuiește toate virtuțile pentru că ea le cuprinde pe toate. În dragoste este cuprinsă toată legea și proorocii, adică tot ce scrie în Sfânta Carte a Lui Dumnezeu. Cine a învățat dragostea? Chiar dacă nu știe să explice tainele din Apocalipsa, chiar dacă încurcă anumite texte evanghelice, chiar dacă nu-și poate împlini anumite el și pravil în legătură cu credința, el știe mai mult decât toți teologii care sunt tobă de litera Bibliei, dar fără dragoste. El este slujitorul adevărat al Dumnezeului Dragostei pentru că el dovedește că este născut din acest Dumnezeu al dragostei, având natura lui. Și nimeni nu îi poate sluji mai bine decât acela care asemenea chipului său. Cât de ușor s-ar înțelege toate locurile grele din Biblie dacă ar fi aduse la lumina dragostei. Câte conflicte dintre credincioși nu s-ar limpezi dacă ar fi discutate cu limba dragostei, nu numai a dreptății și așa zisului adevăr. Cât de netedă și ușoară ni s-ar părea calea lui Dumnezeu, calea spre desăvârșire, dacă am folosit candela dragostei. Biblia cuprinde sute și sute de porunci. Cine poate să le țină minte pe toate? Dar dacă am avea dragoste, toată această povară ar cădea pentru că în dragoste sunt cuprinse toate. Dragostea este simplificarea lui Dumnezeu și a tainelor sale. ferici de acela care iubește cu adevărat din și prin Dumnezeu. Continuând ne citirea noastră, am ajuns la versetul 41 din Matei 22, de unde aflăm că pe când erau strângi la un loc farisei, Isus i-a întrebat. Iubiți ascultători, în versetul următor vom afla... Cele ce i-a întrebat Domnul Iisus, haideți acum să zăbovim puțin asupra versetului 41 cu câteva meditații. Cine ia seama la întrebările adevărului, va fi izbăvit de cursele minciunii, căci toate întrebările adevărului poartă în ele duioșia și lumina dragostei. Cine ia seama la întrebările Domnului astăzi, și răspunde fără întârziere, prin ascultare, va fi scutit de întrebările care vor fi puse mâine în ziua judecății, când toți nelegiuiții vor amuți. Cine ia seama la întrebările Harului acum, nu mai are teamă de întrebările pe care legea dreptății îi le va pune în viitor. Pe când erau strângi la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat. Chiar mustrătoare să fie întrebarea, Câtă vreme te întreabă Domnul, înseamnă că se ocupă de tine și vrea să te ridice din starea ta rea. Nenorocit vei fi numai atunci când nu-ți va mai pune nicio întrebare în viața aceasta, când urechile cugetului vor surzi de tot, când mormântul păcatului îți va tăia orice legătură cu cei din afară, adică cei care trăiesc sub binecuvântatele raze ale soarelui vieții. Domnul Iisus întreba pe farisei cu gândul de a-i trezi la realitatea adevărului, cu gândul de a le deschide calea mântuirii, cu gândul vieții. Ce deosebire între întrebările puse de ei, Domnului! Toate întrebările lor erau iscoditoare și viclene, căutând să-l prindă, să-l încurce și astfel să ia viața. Așa sunt întrebările izvorâte din păcat. Caută totdeauna să ia viața pruncului, la fel ca și Irod. Ești mai fericit când te întreabă Dumnezeu decât atunci când îi pui tu întrebări lui. Întrebările pe care ți le pune el sunt rețete vindecătoare, sunt lumină călăuzitoare spre viață, sunt solii ale dragostei sale nețărmurite. Ce răspunzi tu acestor întrebări? Adevărul pune totdeauna întrebări. Domnul Iisus, fiind adevărul, te întreabă despre multe lucruri, dar nu ca să te iscodească, ci să te trezească din stările de a dormire în păcat sau rătăcire. Doamne Iisuse, mai bine întreabă-mă Tu tot timpul, căci întrebările Tale dezleagă toate întrebările pe care ți le-aș pune eu. Ele sunt răspunsuri binecuvântate la toate nevoile mele. dă Tu harul de a răspunde repede și frumos tuturor acestor întrebări fericite, spre slava ta. Amin. În versetul următor, la versetul 42, aflăm întrebarea pe care Domnul Isus a pus-o fariseilor. Citim. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, au răspuns ei. Dragii mei, așa cum este credința în Hristos, așa este și viața celui ce crede. Viața ta arată cum crezi și ce crezi despre Hristos. Dacă crezi bine, vei și trăi bine. Dacă crezi rău, vei trăi rău. Prin secolul III, un bătrân credincios din Alexandria, înconjurat de o gloată de necredincioși, a început să fie bajocorit și lovit crunt, iar ei, în bătaie de joc, îl întrebau, ce lucru de mirare va a făcut Hristos în care crede și pe care îl cinstiți? Bătrânul a răspuns. Faptul că eu nu mă tulbur și nu mă supăr de aceste ocări și lovituri, oare nu este un lucru de mirare? dragi mei, credința în Hristos te schimbă din firea ta de leună praznic și răzbunător, în miel blând și liniștit, chiar și în mâinile celor ce ți-au viața. Te schimbă din șarpe veninos și ucigător în porumbel nevinovat și curat. Te schimbă din porc lacom și în noroiat, în înger luminat și sfânt. Așa este credința în Hristos, credința care face din el un mântuitor personal, un prea iubit al inimii. Credința aceasta niciodată nu lasă omul așa cum a fost în starea lui de păcat, de întuneric și moarte. Credința adevărată este aceea care lucrează clipă de clipă în inima celui ce a primit-o, așa cum lucrează viața. Unde este viață, este lucrare. Unde este credință vie, este o continuă lucrare, o continuă desfășurare după chipul lui Dumnezeu. Omul în care credința nu lucrează zilnic, nu a ajuns la credința cea una singură, credința, adevărului care lucrează în dragoste, așa cum spune la Galateni 5 cu versetul 6. Poți să îndeplinești toate formele religioase ale unui cult, poți chiar să faci misiune pentru cultul de care aparți. Dacă viața ta nu arată pe Hristos și felul lui de a fi, felul lui de a gândi, felul lui Hristos de a lucra, să știi, n-ai ajuns încă la credință. Vestitul poet englez uh, Tennyson a avut odată un musafir pe un om alescu cu care s-a plimbat prin grădina lui frumoasă și bine îngrijită. La un moment dat, oaspetele a rămas pe loc în fața unei brazi de flori cu miros plăcut. Am dorit să vă întreb de mult, ce credeți dumneavoastră despre Isus, a întrebat musafirul dintr-o dată. Poetul n-a răspuns imediat, ci privea cu ochii lui mari și strălucitori un trandafir frumos. Arătându-l a zis, ceea ce este soarele pentru această floare, aceea este Isus Hristos pentru mine. El este soarele sufletului meu. Fără el, nici n-aș putea să-mi închipui viața. Dragul meu ascultători, tu ce crezi despre Hristos? Cine este El pentru tine? Ce spune viața ta despre Hristos? Dragul meu să nu te înșeli. Nu uita, când este vorba de credință, chiar și dracii cred și se înfioară, scrie la Iacov 2 cu 19. Deci, nu numai cu gura, nici numai cu rațiurea, ci cu inima, cu o viață predată total în mâna lui Hristos, așa trebuie să crezi. Credința adevărată aduce pe Hristos în inimă, făcându-L stăpânul și mirele ei. Credința adevărată este taina care te schimbă dintr-o făptură veche și păcătoasă, într-o făptură nouă și sfântă. Dragul meu, ai primit tu această credință? Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 193 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care nu au această credință adevărată, prin harul de a o primi. Ia peste cei care au primit deja această credință adevărată prin harul de a întări și mai mult să trăiască în felul acesta spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin. Omul pe Ușai săi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 chiar iertarea de păcat, Dar să-l așa lumii ca nerea, Să-ți ridici spre cer privirea ta, Căută-L pe Dumnezeu, cât mai ține marul său, ține de tale trec pe că curând te vei trezi, Dar poate va fi târziu, Arul de la neamul s-a sfârșit. Nu uita că tu ești trecător, Pe pământ cu o moarte ești dator. apoi vei îmbrăca, După cum aici tu ai umblat.